Розділ 7. Як підтримувати відчуття мотивації? Мотивація – це не просто привід щось робити. Коли ми вживаємо це слово в розмові, то часто маємо на увазі відчуття ентузіазму чи рішучості, що періодично в нас виникає. Деякі речі підтримують його тим часом, як інші нищать. Після чого у вас, як правило, з'являється мотивація та енергія? Науковці розповідають про речі, що стосуються більшості людей, однак дуже корисно вміти з допитливістю поглянути саме на власне життя. Так ви помітите цінні додаткові деталі, адже неможливо змінити те, про що ви не знаєте. Тож надзвичайно важливо фіксувати процеси, з якими ви намагаєтесь боротись. Це дає вам додаткову можливість викликати відчуття мотивації. Ось кілька речей, які сприяють мотивації. Рухайтесь. Мотивація не виникає в якійсь конкретній зоні вашого мозку. Це не стала частина вашої особистості, і це не інструмент, який змушує вас рухатися. Частіше це наслідок цього руху. Але що, як у вас немає мотивації, скажімо, займатися спортом? Один із способів зробити фізичну активність невід'ємною частиною вашої повсякденності – знайти таку її форму, яку ви подужуєте, навіть коли вам бракує мотивації. Згідно з дослідженнями, навіть незначна фізична активність – це краще, ніж нічого. А все, що перевищує вашу звичайну інтенсивність, допомагає тренувати силу волі. Знайдіть те, що дається вам легко. Щось, що приносить радість. Щось, що більше схоже на безцінний відпочинок, а не на чергову нудну роботу. Додайте у формулу друзів, хорошу музику та все, що змусить вас із нетерпінням чекати цього заняття – а не боятись його. Навіть незначна фізична активність принесе вам дивіденти у вигляді мотивації. Можливо, доведеться опиратись власним поривам, адже ви не бажатимете тренуватись. Але це дасть надзвичайний ефект на решту дня. Зробіть це, і ви будете налаштовані на перемогу. Зв'язок із ціллю На сеансах ми часто ставимо клієнтам цілі та складаємо план їхнього досягнення, але справжня робота починається тоді, коли щось іде не за планом. Цієї миті, не маючи підтримки, людина стає вразливою та може здатись. Проте все ж потрібно працювати з прицілом на майбутнє. Якщо ви розумієте, що вам заважає і що перешкодиться лише частина процесу, то з часом зможете передбачати, коли труднощі виникнуть знову, та обходити їх. Гадаю, деякі мої клієнти почуваються після сеансів мотивованими, бо віднаходять зв'язок із своєю ціллю. Якщо регулярно не нагадувати собі, над чим ми працюємо, то можна швидко втратити запал. Працюєте ви над своїм настроєм чи над чимось іншим, надзвичайно важливо зберігати зв'язок із цілями, адже вони вимагають постійного догляду. Щодня повертайтесь до них, задля цього можете вести щоденник. Це не має бути колосальне завдання, що забирає купу часу. Достатньо хвилини на початку дня. Просто запишіть одну-дві речі, які ви сьогодні зробите, аби наблизитись до своєї мети. Потім наприкінці дня кількома фразами підсумуйте успіхи. Це абсолютно не складно, адже не вимагає багато часу. Лише пару хвилин. Але так ви щодня звітуватимете перед собою та триматимете курс на своїй цілі. Помаленьку. Будь-яке масштабне завдання вбиває бажання його виконувати, тож рухайтесь помаленьку та зберігайте концентрацію. Терапія допомагає людям змінити життя, але це не відбувається миттєво. Вони не приходять на другий сеанс вже без жодних проблем та з абсолютно новим світоглядом. Вони щоразу йдуть додому з одним завданням та працюють над ним. Ми можемо зосередитись лише на одній речі – зараз, і маємо обмежену здатність робити те, що нам не хочеться. Та звісно ж, більшість із нас не дотримується цього правила. Коли ми бачимо, що нам потрібне перезавантаження, то намагаємося змінити все й одразу, одним гігантським помахом руки. Ми забагато від себе очікуємо, а потім, коли здаємося, впадаємо у відчай. Якщо це трапляється, ми втрачаємо бажання спробувати знову. Коли мотивація рухатись до довгострокової цілі вичерпується, слід давати собі невеличкі винагороди на різних відрізках шляху. Нагороди внутрішнього характеру. Подумки погладити себе по голові та подякувати за старання. Визнати, що зусилля немарні, адже скеровують вас у правильному напрямку. Це допоможе вам не здаватись, бо ви знатимете, що рухаєтесь до бажаних змін. Коли ми визнаємо свій невеличкий прогрес та маленькі перемоги, то починаємо помічати, що зусилля впливають на наш світ. Це допомагає нам почуватися енергійними та продовжувати свої спроби. Чудовий привід почати з чогось незначного розвинути та закріпити нові звички. Коли ви навчитеся обирати правильні для вас варіанти дій, ця звичка вас підтримуватиме. Опір спокусі! Іноді ми намагаємось пробудити в собі мотивацію, аби вона допомогла нам щось зробити. Але для цього також потрібна сила протистояти спокусі та поривам робити те, що віддаляє нас від мети. Мені було роки три чи чотири, коли я була в дідуся з бабусею. Пішла в садок і побачила, як дідусь косить газон. У косарці щось не працювало, тож він перевернув її і почав витягати траву, що застрягла між лезами. Він повернувся до мене і сказав, у жодному разі не натискай червону кнопку. Я всілася поруч із цією кнопкою на косарці, не могла відвести від неї погляд. Не натискай, не натискай. Я думала, чи робиться кнопка приємний звук, коли її натискають. Не натискай, вона була така гладенька. Не натискай, наче притягнута магнітом моя рука простягнулася і я натиснула. Косарка миттєво загоділа, але започала шалено обертатись. На щастя, ніхто того дня не втратив пальці, але я вивчила нову лайку. Виявилося, що було геть неправильно зациклюватись на тому, чого я не мала робити. То що робити, коли заради бажаних змін треба протистояти спокусі? Один із головних чинників – уміння давати раду стресові. Найкраще ми себе контролюємо, коли рівень стресу низький – а варіабельність серцевого ритму – висока. Варіабельність серцевого ритму – це показник зміни інтервалу між початками двох ударів серця. Він демонструє, наскільки впродовж дня змінюється ваш серцевий ритм. Ви, мабуть, помічали, що серцебиття прискорюється, коли ви підводитесь з ліжка чи коли біжите на автобус. Потім поступово воно сповільнюється. Це означає, що коли потрібно, тіло заряджає вас надією. А тоді заспокоюється, щоб відпочити та відновитись. Але коли рівень стресу високий, серцебиття може цілий день бути прискореним. Щоб опиратися спокусом і зміцнювати силу волі, треба вміти заспокоювати своє тіло та розум. Усе, що провокує стрес, негативно впливає на нашу здатність приймати мудрі рішення. Наслідок стресу ми часто діємо відповідно до нашого нинішнього самопочуття і у такий спосіб саботуємо досягнення мети. Тож якщо ви в депресії, погано спите, хвилюєтесь і неправильно харчуєтесь, варіабельність вашого серцевого ритму знижується. Заразом тануть ваші шанси досягти бажаної цілі. Неважливо, чи намагаєтеся ви кинути палити, перестати вживати шкідливу їжу, або просто вчитеся правильно контролювати свої емоції. Коли йдеться про боротьбу зі стресом і тренування сили волі, фізична активність – те, що вам потрібно. Вона водночас дає і миттєвий, і тривалий ефект. Отже, хай яких змін ви прагнете, підвищити рівень фізичної активності – чудова ідея. Це зміцнює силу волі. Ще один важливий аспект боротьби зі стресом та вміння приймати мудрі рішення – це сон. Достатньо одного разу не виспатись, щоб наступного дня стрес повернувся. Ви не могли зосередитись і були пригнічені. Для самоконтролю потрібна енергія, а якщо ви не виспались, мозкові бракує доступу до цієї енергії. Тож він починає гостріше реагувати на стрес та заважає вам контролювати ваші вчинки. Змініть свої стосунки з невдачами. На додачу до всього, про що йшлося вище, мотивацію вбиває страх невдачі. Все залежить від того, як ми до цих невдач ставимося. Якщо трохи збившись зі стежки, ми одразу кидатимемось на себе з лютою критикою, то почуватимемося присоромленими та переможними. Якщо зазнавши невдачі, ми почуваємося нікчемними, то буде дуже складно почати щось нове. І на авансцену йде прокрастинація. Ми захищаємось від сорому, саботуючи процес ще до його початку. Сором аж ніяк не сприяє мотивації. Через нищівну самокритику та сором ми почуваємось неправильними та неповноцінними. У такому стані ми хочемо лише сховатись, стиснутися і зникнути. Ми прагнемо тікати і уникати, замість обтруситись і спробувати знову. Нам так боляче, що ми намагаємось заблокувати це відчуття, що дуже небезпечно для людей із залежностями. Тож якщо ми хочемо довести справу до кінця та бути вмотивованими, треба вкрай обережно реагувати на невдачі. Якщо під час терапії я стикаюсь із опором, здебільшого він виникає, коли ми з клієнтами говоримо про співчуття до себе. Я часто чую речі на зразок «Я втрачу запал, почну лінуватись, я ніколи нічого не досягну, я не можу просто так злізти з цього гачка». Більшість людей дивуються, коли дізнаються, що самокритика частіше призводить до депресії, ніж мотивація. Натомість співчуття та вміння ставитись до себе з добротою, повагою, чесністю та заохоченням сприяє мотивації та дає кращі результати. Спробуйте це! Якщо ми не помічаємо самокритику і не знаємо, як вона змушує нас боятись невдач та нищить мотивацію, нам буде складно щось змінити. Спираючись на підказки, подумайте, як ви саме говорите до себе після невдачі. Як звучить ваша самокритика, коли ви зазнаєте невдачі? Які емоції йдуть із нею в комплекті? Ви припускаєте, що невдача свідчить про ті чи інші ваші вади? Ви відчуваєте при цьому сором чи безнадію? Як ви намагаєтесь із цим впоратись? Як це впливає на ваші цілі? Згадайте випадок, коли вам щось не вдалося, а інша людина поставилась до вас із добротою та підбадьорила вас. Як ви тоді почувались? Чи допомогло це вам спробувати знову та домогтися свого? Набір інструментів. Як реагувати на невдачу зі співчуттям і відповідальністю, щоб знову стати на рейки? Пригадайте якусь вашу нещодавну невдачу. Тепер виконайте цю вправу. Зверніть увагу, які емоції викликає цей спогад і в якій самій частині тіла ви їх відчуваєте. Друге. Як звучала ваша самокритика? Які слова та вирази ви добирали? Як вони вплинули на ваші почуття? Третє. Як ви відреагували на ці почуття? Четверте. Подумайте про когось, кого ви любите чи поважаєте. Чи поставилися б ви до цієї людини так, як до себе, якби вона зазнала такої самої невдачі? Чому б ви виявили до неї більше поваги? П'яте. Як, на вашу думку, ця людина мала б поставитись до власної невдачі, аби повернутися у правильне русло? Підсумок розділу. Хоч ми й не контролюємо мотивацію, існують речі, які ми можемо робити, аби частіше її відчувати. Фізична активність викликає відчуття мотивації. Навіть невеличкі зусилля – це краще, ніж нічого. Зберігаючи зв'язок зі своєю ціллю, ви викликаєте в собі мотивацію. Невеличкі стабільні кроки – це краще, ніж одноразові широкі жести. Навчаючись розслаблятись і відновлюватись в інтервалах між стресовими ситуаціями, ви тренуєте силу волі. Сором не настільки потужний мотиватор, як ви, можливо, думали. Змініть ставлення до невдач і станете більш мотивованими.